امور رجالي صناع حياتي قمار الالي منار الهداتي انا امور رجالي صناع حياتي قمار الالي منار الهداتي تزالوا صباتي وصاروا بناتي تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات, وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنابى جرى العمر يمضي ورى من فراما إن الحمد لله تحمده ونستعين به ونستغفره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 Utičemo se njemu, subhana, od zla naših duša, naših loših dijela. Koga Allah uputi, nema toga ko će ga sa pravog puta odvesti u zavludu. Koga Allah, subhana, wa sa i mudruši u zavludi ostavi, nema toga ima Allaha ko će ga uputiti. Svjedočimo da nema drugog istanskog božanstva samalaha te baraka u ta'ala, I svedoćimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam je njegov robin, je njegov poslanik. Govorit ćemo o stvari koja je mizan i vaga između nas i Allaha tabaraka u ta'ah. Postoji jedna, jedan moment, jedna stvar u životu mu'mina i svakoga čovjeka koja je vaga između njega i njegovog gospodara. Ako je pozitivna, pozitivan je ako skrene i zaprlja je putem ide ljudi često djeluju ushodno njihovoj okolini osim kome se Allah smiluje pa ako je dobra okolina i ako njoj žive vjernici i dobra djela su ispoljena i većina ljudi se drže jedini islama, često je onaj pojedinac koji ne obraća pažnju na ovu stvar, ide za tom skupinom. I onda ćemo vidjeti da onaj koji sjedi u skupine vjernika, koji paze na ono što govore, ni on sam, iako je sklon gibetu i ogovaranju i prenosenju tuđih riječi, neće potegnuti za, tim, za tom zabranom, zato što oni pozitivno utiču na njega. Pa ćemo i vidjeti da ponekada neko obavi namaz zbog toga što se nađe u društvu koji ljudi koji obavljaju namaz. Inače da je sam možda ga ne bi obavio. I tako svi momenti u životu variraju pozitivno i negativno shodno vanjskom uticaju. Osim jedne stvari, samo jedna stvar je pravo mjerilo Tvoga odnosa prema Tvome gospodaru i Allah je smudrošću ostavio da niko se mnega, subhanahu wa ta'ala, i Tvoje duše ne može da zna šta je u Tvome srcu. Allah, subhanahu wa ta'ala, jedini taj koji poznaje ono što je u ljudskim srcima. Čak ni svom najdražem stvorenju Muhammedu s.a.v. nije dao tu počast, pa znamo onda kako je se desilo sa munafjicima, da i sam poslanih s.a.v. nije poznavao većinu lice u Medini. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za svakog pola osob, Belil insanu ala nafsihi basira, walau elqa ma'adhira. Čovjek najbolje poznaje svoju dušu ono što krije u svome srcu. I to je taj moment koji dijeli mu'mina od onoga koji to nije. Jer licemjer stane i na namaz. Licemir mm -hmm. uradi dobrih dijela do te mjere da ne možeš da razlikuješ onoga koji vara od onoga koji istinu govori. Koji iskren svoj manu u Allaha te barake oteala. Što znači da je srce najvažniji momenat u životu vjernika srce najvažniji momenat u životu vjernika i onda sada kada govorimo o hadisu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellema u kojem na na, na, na kraju kada kaže halal yas an i haram yas ana kraj hadisa sallallahu alejhi ve kaže ala wa inna jel gesed mudgha iza salahat salah el gesed kullu. Otelo ima jedan organ koji kada ispravan ispravno je citavo otelo. I da fesadet fesad el gesed kullu organ zaprlao se citavo otelo. A srce djeluje pozitivno ako je imanom i zdravom pozitivom napunjeno dijeluje na i onda kada je sa ljudima i onda kada je sam to je razlika između fasil znači perda između vjernika i onoga koji to nije kada se osami sa svojim gospodarom jer kao što smo na početku rekli dosta ljudi u društvu vjernika se susteže da ne govori ružan govor, drži do morala, drži do načina sjedenja, drži do mnogih moralnih stvari zato što je okolina ga naučila da se tako ponaša. Međutim, kada zatvori vrata, kada ode u loše, dru, loše društvo, onda dolazi na snagu hadis, opastan hadis, koji zastrašuje svakog onoga koji se igra sa lovin granicama je kaže posanik sallallahu alaihi wasalam u hadisu kojeg prenosi thoban radijallahu anhu kale rasulullahi sallallahu alaihi wasalam la a'lamanna aqwamen min umeti ja poznajem skupine ljudi od moga umeta ja'tuna jevmel qiyamati bi hasanati amthali jibani tihamen bejda doć se na sudnjemu danu imaće dobrih dijela koliko brda nejedno brdo nego brda dobrih dijela što znači da su radili da nisu loše bili u osnovi Da u društvu vjernika u svom ambijentu u svome društvu pozitivno su djelovali jer ne bi na, na drugi način mogli da dođu na sudnjemu danu pred Allaha sa toliko dobrih dijela feje dja'aluhallahu heba'eman thura فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَفَتَهَا دُبْرَادِيلا صَفَتَا بَرْدًا وَعَشِينَتِي نِشْتَا فِي ذَلِكَ ذِكْرًا قَالَ ثَوْبَان يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَيُّ ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ أُبُسَانِئِهِ سِفْهُمْ لَنَا جِلْهُمْ لَنَا أُبِشِي أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ اما انهم اخوانكم توصوا بشرع من جلدتكم يدني اد واس ياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلو بمحارم الله انتهكوها توصوا لودي كوي تشاكينوشي نماذ بابله ياخذون من الليل كما تاخذون واستيو Kada se osame sa Allahom ruše njegove zabrane Rade šta im se čefne Šta god im duša poželi nikome ne vidi Kada odu sa lošim društom, svoj, društom svoj, promijene svoj svoj moral Kada se zatvore u svoju sobu Ne znaju da je Allah sa njima I onda godinam radi i ljudi onima lijepo mislili međutim zbog ovog momenta što nisu izgradili svoje srce da bude spremno da ju samoći kaže ne haram da odgovoriš smelo šeitano na njegove svesu i da kažeš sa mi je moj gospodar zar da budem toliko mizeran da smatram svoga gospodara najmanjim u mojim očima. Pa čak ono dijete, kada ga vidim na ulici, pobojaću se da uradim nekakav haram, ne bi me vidilo, pa kažem sramota, pogledaj ga. Može volu repiš čupata, gledaj šta radi po ulici. Međutim, zatvori se u sobu, u svoju kuću, nikoga ne vidi. Promijeni odjednom svoj sistem života. Njegova duša nije ona duša koja voli ono što Allah voli, nego krši Allahove granice. Pogledajmo, ovaj hadis je opasno. Zato gradimo i povod teme i povod našeg večerašnje govora upravo jeste o srcu, jer je srce posuda imana, posuda takvaluka koji će ti uz Allahovu pomoć dati snage da i kad se zatvoriš i kada sam budeš i kada budeš sa lošim društvom da kažeš Ja, On mi je preći od prijatelja, preći je od hatora, rodbine i od svega ostalog. Jer je Allah tebara k'o ta'ala iznad Zbog toga je Allah u posanik sallallahu alaihi wa učeći ummet, govorio, ja muqallib al ja muqallib al -qulub, o ti koji okrećeš srca, sebit kalbi ala dinik učvrsti moje srce na imanu na tvom islamu na tvome dinu zbog čega? zbog ovih momenata ovih presudnijih momenata u životu svakog čovjeka zar nije presudno to kada dođeš na sunjemu danu, ne do Allata, i otala i da sve ono što si cijel život radio i trudio se da odjednom um postane prašena to je presudni momenat zato se borimo za njega jer srce je poput posude čime je hraniš napajaš i šta pustiš u tu posudu ona se tako ob obhodi sa tobom ako nju pustiš otrov ona će biti otrovna za tvoje tijelo ako nju upustiš lijek nur, svjetlo, kur'an onda će ona lakše da podnese Te pritiske nefsa. Allahu posani, sallallahu aleyhi wa sallam, mudro, uvodnoj hudbi, se uticao Allahu tabaraka, ta ono što smo naporučili na početku, uvodnoj hudbi. Da se uticao Allahu, sallallahu wa sallam, od zla svoje duše. Jer je, inne nefsele abmaratum bisu, kao što je spomenuto u suri Jusuf. Je, Allah, sallallahu wa sallam, kada je spomenuo događaj, između Jusufa i supruge od ministra, od Faraona, ona kada je priznala na kraju, kada je vidjela da laž nema duge noge i da ne može se spasiti i da Allah pomaže svoje dobre robove, šta je rekla? Innen nefsele en bis bisu. Duša je sklona zlu. Illiam rahima Rabbi. Osim koju se Allah tebareke o ta'ala smilovalo osim koji se Allah, tabaraka wa ta'ala, smilovao. Zbog toga ova dova. I zbog toga ja mu kallibel kulub, febit kalbi ala dini, o ti koji okrećeš srca, okreni ili učvrsti moje srce u dini islamu, vjerovanje ehli sunata o al džamaata, da Allah, tabaraka wa ta'ala, je taj koji ulije ljubav mu'minu prema dobrim dijelima. I ljubav prema rađenju dobrih djela a omrznjemu rađenje loših dijela, nevjerstvo i bahatost te nam je dokaz ولكن الله حبب إليكم الإيمان إلي الله taj koji vam je omilio iman u njega okrha إليكم الكفر والفسوق والعصيان umrzo vam je nevjerstvo neposlušnost i razvrat Allah onaj koji vjernih nikada ne zaboravlja I kada vjernik ne zaboravi na svoga gospodara i Allah neće na njega zaboraviti onog trenutka kada mu bude potrebna pomoć. Kada se osami ima unutrašnjih tijenja da želi da ostavi haram, Allah će mu pomoći da ga ostavi. I vjerujem da ovakva društva, ovakva sjela gdje se Allah spominje da puno pomažu u tome. I samo učenje Kur'ana i namaz u džamatu I spominjanje Allaha taboraka ve taala to su sve momenti koji pune iman, pune tu tuzdjelu, pune srce kako bi se musliman sačuvao do onoga što je Allah taboraka ve taala zabranio Allah kaže u srcu: "Jevma la yenfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim" precizno us Kur'ana nije rekao Allah subhanahu ve taala onaj koji dođe sa ispravnim ovim djelom ili onim ne neće na onome svijetu na sudnjemu danu pomoći niti imetak niti tjeca osim onaj koji dođe Allahu sa čistim srcem i cijel život je borba za čišćenje srca ako ga prljaš šta očekivati ako padneš na jednom ispitu lakše ćeš pasti na onome koji dolazi posle ali vjeruj ako položiš na prvom velika je vjerovatnoća da ćeš pološiti na drugom. I onda samim tvojim saburom, na iskušenjima, na ostavljanju harama, učvršćuješ iman i vezu između sebe i tvoga gospodara. Jer neće ostaviti mu'min haram, neće ostaviti ono, što mu je Allah zabranio, a da u tom trenutku kada ga ostavi ne osjeti slast imana. A to je po šehu l'islamu Ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, ulazak u džennet na ovome svijetu. Ulazak u džennet na, na, na ovome svijetu jeste osjećaj slasti imana u Allaha tabaraka wa ta'ala. To je taj ulaz u džennet. Da na ovome svijetu osjetiš halavatel iman, slast, da robiješ mudrom, svemočnom, milostivom, gordon onaj koji vlada svime i da se na pravome putu tu je ta slast, ljepota koju kao što kaže šehol islam u svojim fetvama da znaju kraljevi i carevi šta nosimo u našim prsima od ljepote imana i slasti borili bi se sa mačevima protiv nas da nam to oduzmu to su ti dženneti u kojima kaže na drugom mjestu ko ne uđe u džennet na ovome svijetu neće na onome to je to svatanje da kada si sam da ostaviš haram da ne dođeš na svudnjemu danu pa da te Allah upita zar sam bio najmanj u tvojim očima zar znači, su svi sva moja stvorenja koja su slabaš na osnovi svi mi griješimo svi smo kao što se u narodnom jeziku kod nas kaže upe deka međutim kad sjedimo jedni među drugima opet držiš do nekakvi tamo kad si sam a treba da je obratno pogotovo u vremenima iskušenja i fitne da mi nima posebne i badete koje samo zna on i njegov gospodar koji samo zna on i njegov gospodar da li to bilo sadaka da li to bilo pomaganje komšije rodbine svoga prijatelja doma za zalima to su koruvati Ko ne može osim mutminsko srce kada ti neko nepravdu učini da kažeš gospodaru prostim on ne zna da doviš za onoga za... za kojeg si osjetio u svome srcu da mu pomalo zavidiš Sje, odmah na seždu padneš kažeš gospodaru povećajmo ono što si mu dao zbog čega mu ja zavidi koji ima dobro auto ja rabbi dadimo dva A to su odgoji To su terbije koje se ne mogu izraditi preko noći. Žuti mi se sprema za jedan trenutak. Trenutak odlaska svome gospodaru. To je najteži trenutak za svaku, za svaku osobu. Jer tada nastaje mali sudni dan za njega. Mali sudni dan. Kada dođe melek smrti, izlazi. Nema poradka. To je taj trenutak kada je svi Ahmed ibn Hanbel, kada su govorili, reci la ilaha illallah, kaže ne sad a nije njima govorio. Obraćao se i blisu, kada mu je došao na, na samrtnoj posteli i rekao mu je, uspio si, prevario si me, savladao si me, kaže, ne još, začekaj da se vratim svome gospodaru. Tek onda kada čujem glas svoga gospodara, kada mi kaže, od huluha biselam, uđite u raj, u dženet sa salametom, sa mirom, sa spokojom, ne plašte sa ničega. Men khashiya Rahmana bil ghaibi -ja e bi qalbin munib. Ko sabude strašio i plašio svoga gospodara u haibu, u samoči i došao Allahu sa predanim srcem. Sljedeći ajet: Udkhuluha bisalam. Bez jednog harfa između dolaska pred Allaha sa čistim srcem i između ulaska u dženneta nema ništa. A oni koji su učili arapski jezik i poznaju Kur'ansku nauku, znaju da u Kur'anu jedan harf nije džaba Ni jedan harf nije tu bez veze. Men haši ar bil gajbi ođa'e bi kalbi munib, ko se Allaha milostivog bude u samoći plašio i došao sa predanim srcem, ulazi u dženet bez polaganja računa. Nema nikakve perde između ovoga Kur'anskog ajeta, niti jednog harfa ni vokala, između ulazka u džanet, od huluha bi se rano. s mirom. Međutim, jedno od... I ovo, da skrenim pažu na ovo, i ovo će biti ostata kako god vaza. Jedno stvari koje guši srce. I ne damo da radi punim kapacitetom i da puni e, svoj iman i da ga širi jeste međusobno međusobna ne podjela nego razilaženje stalni rasprave Allah subhanahu ta'ala je spomenu u Kur'anu da su ljudi bili na jednom ummetu Da su bili jedan narod, jedna vjera. I onda su se podijelili. I vjerovanje ahli sunneta o al jeste da će ljudi do dana se razilaziti. I da nikada neće biti jednoga mišljenja. Što znači da je to kaderom određeno. Kaderom je određeno. Allah subhanahu ta'ala je tako propisao. da će ljudi se međusobno dijeliti i da neće biti na istom mišljenju. Međutim, dali taj kader je dovoljno opravdanje da kažemo ako je već tako, koje Allah suhane odredio, da ćemo se razilaziti, da to opustimo, pa se razilazimo i da vidimo šta će na kraju izaći. To nije dovoljno opravdanje. Jer kao što kaže Omar radijalanu, Mi bježimo od jednog kadra u drugi kadar. I tako su islamski učenioci to i prokomentarisali. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan tvoj gospodar, učinio bi sve ljude da budu na jednom da budu jedan narod, da budu jedna vjera neprestano će se razilaziti illa mar rahime Rabbuk osim kome se Allah smilo i zbog toga ih je stvorio islamski učenjaci imaju tri mišljenja mufessiri šta znači našta na se vraća ovo i zato ih je Allah stvorio da li ih je stvorio da bi se međusobno razjednjavali pa da onda Allah subhanahu ta'ala vidi ko će biti na pravom putu ako ne ili je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da im se smiluje ilama rahma rabbuk osim kome se Allah smilovao neće se razidenjavati i neće međusobno se sukubljavati sa mišljenjima i zato ih je Allah istvorio prvo mišljenje jeste da ih Allah stvorio da bi bili različiti. I na ovome mišljenju je bio Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala i to je rivajat isto od Ibna Abasa radijallahu. Drugo mišljenje je da je Allah subhanahu ta'ala stvorio ljude da im se smiluje i da nađu zajedničku riječ i da budu jedno, jedinstveni i da da se ne raziedini avaj da se nihova srca ne raziedini avaj kao što kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallama la takhtalifu fa takhtalifa qlubukum nemojte se raziedini avati pa da se ne raziedini vaša srca au drugom hadisu kaže po sallallahu aleyhi wa sallama iqra'u il qur'an ma'telefet aleyhi qlubukum fa idha ahteleftum fihi učite od Korana ono što će zbližavati vaša srca a kada se razjedinite u Koranu u mišljenima ustanite ustanite idite kući nemojte nas, nastaviti sa raspravom a u poznatom hadisu od Ebu Umame radijallahu anu kaže poslanih sallallahu aleyhi ve selleme Allah će sagraditi kuću perivojima dženneta onome ko ostavi raspravu pa makarupravu što znači da jedinstvo muslimana i kako je važno. Pogotovo braćo. Islam je za sva vremena i za svako mjesto. I pogledajte kako islamski učenjaci daju prioritete u vjeri. Kada u odreženom mjestu, u odreženom vremenu desi se promjena, dođe do, do krize jednog od momenata Islama, kao što je jedinstvo na primjer. Tada on dobiva veću važnost od normalno koranskog sunetskog teksta. Šta uviš da kaže? Priver navodi. U doba Ebu Hanife, Rahimehullahu ta'ala, pojavilo se mišljenje da je svaki hadis koji govori o meshu, tokom avdesta, da je ništavan i da po sani sallallahu aleyhi wa sallame nikada nije uzeo mes po mestvama. Toga mišljena su bili tadašnja uh, firka, sekta uh, šiitska. Ebu Hanife to je fiksko mišljenje, pravno. Ebu Hanife u svojoj akideckoj knizi Fikhu l-Ekbar uvrštava ovu meselu među meselama akideja. Ništiji se pojami u islamu. Ništiji se čitav, čitava jedna pravna mesela. Stavlja se na veće mjesto nego što ono u osnovi jeste. Tato je bilo fikska mesela. Međutim, vidište u ranim knjigama u Hanefijskoj pravnoj školi da je ta mesela uvrštena u akidetskom meselu. I sam imam Tahavija je uvrstio isto u akidetskom danas kada pogledamo šta najviše muslimanima treba treba im po najviše Boga jedinstva ako neko ima drugo mišljenje slobodno digne ruku pa da mi, onaj, da mi kaže da ne treba jedinstva onaj, i da mi to opravda sa argumentima ja ću mu kapu ali Boga mi po najviše nam treba jedinstva jer kad dođe hadis I kaže po sanjih sallallahu alaihi wa sallam moj umet je poput jednoga tijela kada se jedan dio razboli, drugi dijelovi osjećaju bol i nesavicu našta udira ove ovaj hadise nejedinstvo da je umet poput jednoga tijela zamislite čovjeka koji ima otkinute ekstremitet, koje ne ruka tamo noga ovamo, glava mu, bačana. Je to čovjek? To nije čovjek. Ni umet, nije umet, dok se ne ujedini. Zbog toga jedinstvo muslimana je preče danas. Pa i kada se raziđemo u određenim meselama, da ostanemo braća. I sada ćemo vidjeti na koji način prvo što ču Dati opasku jeste na to da treba izbjegavati rasprave. Koliko je moguće. Da se bježi od rasprava. I nije sramota reći ništa da se raspravlja. Čak šta više. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je nudi. Hočeš kuć u džennetu? U peri volima? Želiš da za garantuješ sebi place u džennetu, ostavi raspravu. Ostavi raspravu. Ali, ali, ako budemo prinuđeni da s nekim vodimo dijalog, da s nekim raspravljamo, u određenom segmentu vjeri, pravnoj, akidac kojima se veli, na nama je da znamo sljedeće stvari. Prvo pravilo koji moraš da znaš, ako želiš da se s nekim vodiš dijalog ili da s nekim vodiš raspravo određenom pravnom ili akideckom pitanju. Jeste da tvoj nijet bude ispravan. Zbog čega se raspljaš sami? Kaže posani sallallahu aleyhu sallam Innamal a'malu bin nijad Djela se cijene prema namjerama. I nije se čudom čudit kada otvorimo većinu hadijskih zbirki i počnju baš sa ovim hadijsu. Jer ovo je vjera. Ako ti nije nijet ispravan, šta misliš kakav će proizvod tvoga dijela biti na kraju čemu će odvesti tvoj dijalog na kraju kada ti nisi počeo sa Allahovim imenom kada ti nisi počeo sa stavom da želim da uđem u dijalog da ja i ovaj moj prijatelj s se raspravljam s vodim dijalog želimo da dođemo na kraju do istine ako ne ispreman na to vjerujem mi ta rasprava će biti ništavna, čak šta više 100 posto ćeš izaći iz nje promijenutog mišljenja prema svome bratu. Često ćeš onda čuti da kaže Evala ala, onim sam se sinoć raspravljao nek zaboravi više, će sa mnom popiti kao. Tako je nije? Zbog čega? Zato što jedan od njih dvojica ili oba dvojica nisu pristupili sa ispravim. Nije to. A u tokom vođenja dijaloga tokom razgovora o određenoj meseli, nisu prišli sa ispravim nijetom. Zbog toga je na onome koji želi da vodi dijalog, da bude iskren u ime Allaha te baraka ta'ala i da stavi ključ na vrata prilazu šeitana kada je u pitanju dijalog sa, sa drugim vratom muslimanom. Ko to ne može, kažemo, Elif, el pisac, ko to ne može, neka ostavi raspravu. Neka se nikada ne raspravlja. Neka ne otvara dijalog. Kaže, kako ću moramo ja objasniti? Ne moraš nije. Ako ne možeš da ispraviš nijet i ako ćeš osjetiti pola puta, ne samo nijet na početku, na početku nijet, on te možda dokazuje ti da nisi u pravu. Oooo, ja nisam u pravu. Još dvojica, trojica sjedije sa strane i klimaju glavom, ovome drugom kaže, u koga mi si ga. E onda kad se kod tebe upale turbine čeka da ti ja sa odgovorim. I onda ne biraš ni riječi, ni metode i kradeš lijevo i desno samo da bi vratio udarac onome a on možda ima iskrenijet da te ispravi. A stav ehli sunnete vel džemata u dialogu je da kada pristupaš dialogu kažeš mislim, imaš u sebi uvjeđenje da ono čemu pozivaš i na kojem se mišljenju da je to istina, a da postoji mogućnost da se pogriješio. A da onaj koji je suprot mišljenja, da nije na istini, a postoji mogućnosti da jeste. To je stav ehli sunnata i stav imama, velikoga imama, fakija, mama šafije, rahimahullahu ta'ala. kaže šehol islam ibnu ta imija, ta'ala, u svojim fetvama. Onaj koji radi Allaha progovori u dijalogu i poziva druge ljude ka haku, ima stepen muđahida na lahome putu. I oni od onih koji su naslijedili poslanike i oni koji su ostali da pozivaju hak nakon Allahovi poslanika i vjerovjesnika. A onaj koji, kaže, poziva, koji i raspravo o ovo svoj govor šeho islami imi, rahim, u fetvama u 28. tomu ako poziva na dijalog i raspravlja se da bi uzdigao svoju skupinu kojom on, kojom on pripada ili da bi to tim dijalogom pokazao sebe kako zna kako bio glavni u svojoj skupini ili u svom regionu poziva hamijetu poziva predislamskom znači, eh, požudom sa kojim islam nema ništa. La yakbeluhu Allahu ta'ala. Allah mu neće primiti to djelo. O fa im fa'le dhalike li talbe sum'ati vrija vri vri kana amaluhu habita. ako bude raspravljao i vodio dialog radi uzdizanja svo, svoje ličnosti, ostane i da počne govor sipa iz njega maša Allah dokaze i onda osjeti u svome nefsu svoje duši ah kako ja samo lijepo zborim maša Allah ja mislim da kogod stane pored mene da ne može sa mnom kaže šeheh islam bit mu poništena ta djela koji ima poziva neću ništa imat kod Allah a imam gazalija kaže govoreći o onome kome ne isprava nijet u dijalogu. on kaže misli da svojim govorom ispravlja ljude i da ih upućuje na hak na istinu međutim kako će proveriti svoju dušu da mu isprava nijet ili nije na taj način kaže ako se ljudi upute preko nekoga mimo njega da tada vidio ćemo biti drago ili ne Allahu Ekber imamo sad insana poziva Allahu vjeru i on radi maša Allah, Allah poziva na haki i, i na istinu ispravlja ljude i vodi dialog i džihad na lahom putu vratimo se na 28. Tom. fetava kaže kako će da provjeri najbolje svoju dušu da li je iskra, iskra radi Allah tabarak, odale, ne? kaže pogledat će u svog akrana drugog daju. Koji ima više uspjeha od njega. I one ljude koje on pozivu nisu se pozvali, odazvali njemu, nego se onome drugom. Kaže, onda će proveriti svoje duši da li mu je drago zbog toga ili ne. Ako mu je drago, iskreno diri Allah. i on želi da se ljudi upute pa bilo to preko njega ili preko nekoga drugog. Nije problem. Allah uputio muju preko njega, hamdolilaha bitno da se mu je uputio jer posao Allaha i poslanika je bio ihraju nasi minad zulumatil nur izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo na koji način preko koga Poslanih, sallallahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme najbolje Allahu stvorene milo svjetovima poslanik posljednji hatemul ambijevo rusul šali šali mu azi bin jebela radostan u draga po prsima muaze ti si moj za slanik ideš čuje radosne vijesti, odazvali se i mjenci, odazvali se ovi ili oni u islamu, šamljani, dragu Allahovom poslaniku. Zbog čega? To je njegova misija. Da islamo živi u srcima ljudi. Hoće to biti preko meni ili preko tebe? To nije problem. To ne treba da na nažulja. Ali onoga trenutka kada čovjek osjeti, čuje preko njega svoj pun. Ma ja, znao sam ja to. I, i oni i on. A vidiva da ni u njima hajra bilo, ali oni su krenuli za njimi, a tad trebaš da se ufatiš. I da moliš Allah, suhanahu wa ta ta'ala, da ti poboljša stanje, jer si tada u velikom minusu, brate moje. I svaki onaj koji poziva Allahu i osjeća ovo kod sebe, treba da se dobro preispita. Jer ovo je ispit njegovog, njihovog nijeta, Kako, kao što kaže Imam Gazalija. Ufah. Drugo pravilo, da se klonimo hvaljenja svoje duše. Da ne dajemo sebi tezikih voljata uzrkujem u fuzeku. Nemojte sami sebe hvaliti. Pa znaš, ja kad se raspravljam, alhamdulillah, meni Allah dao, ja sam do sada svakog povijedio, a ovo pa ono, čovjek čuva toga. I da mu je princip njegovog života, da poziva ka Allah, da poziva iste a ne da poziva sebe. Jer onog trenutka kada bude pozivao sebi, svome imenu i svome džematu, tada poziva nečemu drugome. Allahova vjera iznad svega toga. Ako mi, jedan poziva svom džematu, drugi svom, treći svom, četvrti svom, šta smo dobili? Dobili smo džemate, smo dobili umet. A kuransko-sunetski tekstovi nas jasno Vode je ka tome da ovaj ummet treba da bude jedno koja poziva nečemu što je moje, svoje zajedni, svom džemaatu, svom imenu, svom imidžu, šta radim nego uzdižem svoju dušu, svoje ime i ono na rejtingu, ako se ono vrti tamo negdje po nekakvim mrežama, alhamdulillah, ah, kako islam fino ide, nema njega, kaže, ništa ne valja. Zar nije tako? Treće pravilo da, da si spremio svoju dušu Prilikom dialoga da primi istinu Allah Dva sata Već si promuku, pričaš onome što je kod tebe Može ti kaže Lijepi moj Habibi 1, 2, 3, 4, 5 Nisi u pravu I donese ti validan dokaz Da primiš istinu Da primiš istinu Zašto? Zato što nemoguće je da kod jednog insana se nađe da je sve mašalat, sve u pravu. Znate da imam šafija, kada iz Iraka otišao da živi u Egipat, da je promijenio čitav pravnu školu. Bio je na jednom mišljenju, imao je svoj mezher, svoj pravac pravni i to me je pozivao kada se preselio u Egipat vidio da ljudi drugačije žive sreo se sa drugom u lemon e, još više dokaza slegle mu se stvari godinama promijenio se skroz piesramota i niko istoriji slava nije spomenuo pološem, pološem imamu imama Šafiju zato što je to uradio čak sta više svi kada žele da navode pozitivan primjer o tautinu nafsi ala qul qabul ko, alhaq pripremu duše da primi istinu, spominjuje mama Šafiju. Tako i na nam, kada dođe do nas istina, da se ne kolebamo. Ne, ne, ja sam ovako naučio, nemoj, molim te. Allah te nagradio, ja više volim ovako, nemoj mi to miješati. Ima, šta da se miješa? Kurani, sunet su jasni. I jasan ne put, dolaska do, do tog izvora. Preko islamske učenjaka, preko Leme, preko onih koji koji su učili islam onako kako treba Naga, da se uči. I ljudi su različiti u svatanju svatanju propisa. U crpljenju koransko-suneckih tekstova. Nisu isti. Ibn Al-Qaim Rahimah Allah Ta'ala kaže ljudi moraju emr daruri znači neminovno je da će se ljudi razlikovati u mišljenima. Zbog čega? Zbog kaže različnosti u, niv u, niv u, u mentalno, uh, nivou svatanja u njihovom mentalnom nivou Neko, je, neko više zna, neko manje, neko je prancljiviji, neko ima više mudrosti, neko zna spojiti hadise, sajetima, bolje. To je normalno. Međutim, nije normalno da nakon toga se podijele srca. Čitali ste komperatinni fik. Bilo koje dijelo koje ste proštali iz komperatinog fika, vidjeli ste da često islamski učenjaci imaju tri ili četiri ili dva mišljenja po jednom pitanju i sve jedno mišljenje koje je različito navode jedan hadis za njega. Jedan hadis četrozastomišlena. Kako? Jedan ga svati na ovaj način, drugi na na ovaj, treći na ovaj, četvrti na, ovaj na ovaj. Jedan hadis. Isto kao što su ashabi, radvanullahi alejhi ecma'in, sifat li razli što govor poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada su pošli na pohod na Banu Qurajzu, nemojte klanjati, nemojte klanjati Kindiju namaz osim kod Banu Qurajze. Polo ashaba kaže tako je poslanik rekao i nema Makar jacija došla i kindija je kod Benukorejde. Kažu drugi, nije tako. Allah kaže, namaz je, vremenska obaveza vidnika u surim Nisa. Poslanih, sallallahu vissalam, nam je to rekao, kako bi nam dao indirektno instrukcije da požurimo prema kore, Benukorejde. Kad ja kažem, a poodne već slušaj, za tu zlu prije kindije. I sad misle doslovno. Ja sam mislio da požuriš. Kada se vratili poslanik, sallallahu alaihi sallam, jedni su ovo protevsirili, drugi su ostali na onome, jedne poslanik nije prekorio. Iako su bilo različiti u tom mišljenju. Hatim on Asam. Hatim on Asam. Spominje ga Imam Gazalija da kada bi, kaže, vodio dijalog sa nekim ima suprotno mišljenje od njega, kaže govorio bi tri stvari. Kaže tri stvari bi volio da vidim kod onoga s kojim se raspravljam. Kaže, prvo bi volio, kaže da pobjedi nada mnom. Sa so istinom. Da onaj koji raspravlja sa mnom, da on bude pobjednik. Kaže, hajati moj nao sa mnom. Drugo kaže... Tugujem kada pogriješi. Što znači da tuguje kada je onaj koji je na grešice. To ispravno. Volio bi, znači, hati sam da je onaj koji je ne sa njim ne bude na istinu. I kaže treća stvar, čuvam se da ne pogriješim prema njemu. Da bo ne načinim nasilje. Kada je to prenešeno imam Ahmedu, živjeli su isto vremen. Kaže, nisam čuo za pametnijeg čovjeka Ko je rekao to? Ahmed ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala. Imamul muhadifin, as-siddiq fani. Drugi siddiq, rahimahullahu ta'ala. I četvrto pravilo, da se čuvamo, da ne bi se osvećivali prema onome sa kojim se raspravljamo radi svoje duše. Ovo, pobijedi ono rasprave. Bila rasprava od određenog meseli, tu se sakupili, poznato je bilo. Šeho Lisan ibn Taymi, ta znao je sa ostalim islamskim učenjacima da sjedu uposle i kindije u džami i da na fin način vodi tijelog određenog meselama. I tu ljud pristaju. Normalno. Na onome ko može da ispošti ove uslove, ova pravila, A prije toga da ima znanja, ono nečemu raspavlja. Lijepo je da sjede sa onim koji ima suprotno mišljenje da razgovaraju o o toj o toj, toj misli. Da hođe dijalog, na lijep način, ali da ostane braća. Da ostane braća muslimani. Da čuvamo jedinstvo. Pa makar se i razjedinili u određenim određenim mesalama. Ali ama. Wa hada suni Kaže onaj koji se sveti onome koji se raspravlja sa njim iz revolta što ga je pobjedio kaže ima osobinu munafika zbog čega zato što posanjih sallallahu alaihi vseleme kaže i da, da je jedna od osobina munafika i da hasame feđar kada se raspravlja nema granica gotovo ja se svijetim, čuvaj se ima da te po internetu proziva, da lažem na tebe čak šta više da dođe do toga da kada završi rasprava, da onda traga za njegov, za njegovim mahanama, izvlači mahana iz njegovog privatnog života i iznosi tu javnost. Znate ovaj što se raspravlju sa mnom? Mi nemate pojma o kome se radi. To je čovjek koji radi to. To. Razvoju svoju ženu od prvog te godine. Udara svoju ženu zabilježeno u policijskoj stanci da je ošamario onda. Izbio zubo onom To To je hlak muslimana to ahlak onoga koji nema imana u svom srcu. Sao kao što kažemo Alif pisac, hada sani i munafikin. To je niho ahlak, licemira. I da xasame fujur. Kada se raspravlja, nema quo us napada sa svih strana. Ne traži ni metodu, ni sredstvo da dođe do, do, dođe do svoga cilja, a to je da te poniži, nakako što je skupio raspravl. I da na kraju se obađimo sa Brazila ženjem sa, sa dijalogom da je to normalna stvar. Kao što kaže ibn Kajim rahimehullahu taala, malo prije spominali, da je razilaženje među među muslimanima određenim se elama pravnim da imaju različita mišljenje, to je normalna stvar. Rekao se zbog toga što ne mogu svi da dokuče i da crpe kur'ansko sunnetske tekstove na isti način. Njim Allah subhanahu wa taala dao isti isti nivo njihovog mentalnog e, sklopa znanja, teufika, e, mudrosti, načina, na koji način izvaditi pravila. Imam Šafia rahimehu Allahu taala je iz e, hadisa gdje je poslanih sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored dječaka I rekao mu je, o dječače, šta je uradio Nogair? Šta je bilo sa Nogairom? Šta je bilo sa tvojom ptičicom koja se zvala Nogairom? je umrla. Pa je poslanik, sallallahu veselime, viđao tog dječaka sa tom ptičicom da se igra često. Jednog dana ga vidio bez ptičice, pa ga pitao šta je sa njom bilo? Pa ga je dječak obavijestio da je preselila. Imam šafija za jednu noć iz, izvadio stotinu mudrosti i koristi iz toga risa. Za jednu noć, hajde da mi izvadimo stotinu. Ako izvadimo pet, to Imam šafija. I na kraju spomenti spomenuti poznatu izreku imala šafije, rahimahullahu ta'ala, ko je u Egiptu, kada je sa jednom prilikom raspravljao s Edinim, Alim, Egipćanskim, Egipatski. I osjetio je Imam Shafija da na kraju rasprave sve ovo ovaj zarumenio. Nije mu baš bilo jednostavno. Malo se ne naljutio. Pamu Imam Shafija uzeo ruku i ovako stisnuje i kaže: el mas'ala, wanbqa ikhwana." Kaže zar da se ne razjedinimo? U jednom se ali pa imamo mišljenja, a da ostanemo braća. واستني ونبرش سليمان يدينتوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم هو المولى لما بعدprostimani والله سبحانك اللهم بحمدك شنو لا اله الا انت استغفرك وتغفر